הרפתקאות שרלוק הולמס מאת ארתוק קונן דויל, עיבוד ובימוי מיכאל אוהד, והפעם אחריתו של צ'ארלס אוגוסטוס מילברטון. משתתפים יוסי גראבר בתפקיד שרלוק הולמס, יהודה עפרוני דוקטור ווטסון, וכן אלברט כהן, שפרה מילשטיין ואריאל פורמן. אחריתו של צ'ארלס אוגוסטוס מילברטון שנים רבות חלפו מאז התקרית שאני עומד לספר לכם הפעם, ובכל זאת אני מתקשה להעלותה על הכתב. אך כיוון שהגברת שהייתה עלולה להיפגע על ידי פרסום הדברים שוב איננה איתנו, אני ניגש למלאכה במצפון שקט, אם כי גם היום אני מעדיף להעלים שמות מסוימים. בקריירה של ידידי שרלוק הולמס הייתה זו תקרית יוצאת דופן. זה היה בערב סגריר, חזרנו הביתה אחרי שש בערב, הולמס הדליק את האור, ומבטו נתקל בכרטיס ביקור שהונח על שולחן הכתיבה. רק זה היה חסר לי. מי הצליח להרגיז אותך הפעם, הולמס? שרלס, אוגוסטוס, מילוורטון, מגדלי אפלדון, המפסטד, סוכן. מי האיש? שרץ, נאלח. הסתכל אם רשם משהו בצידו האחורי של כרטיס הביקור. כן. אשוב בשש ושלושים, כלומר עלינו לצפות לו בכל רגע. וואטסון, האם הרגשת פעם באור הווז כשנכנסת לאקווריום בגן החיות והסתכלת בנחשים המתפתלים מאחורי קיר הזכוכית? זו ההרגשה שמילברטון מעורר לא אצלי. כבר נפגשתי עם עשרות רוצחים, איש מהם לא עורר בי סלידה שכזאת, וכל זאת אני נאלץ להתמקח איתו. למעשה, הוא מבקר כאן לפי הזמנתי. טרם אמרת לי מיהו מהו? מלך הסחטנים. אלוהים ישמור את הגבר ואת הגברת שסודם נגלה לצ'ארלס אוגוסטוס מלוותו. עם חיוך מלבב על פניו עד שני מסחוט אותם עד לשד העצמות. הבחור גאון, חבל שאיננו מעביר את פעילותו לשטח אחר. הוא משלם סכומים שמנים עבור כל מכתב ועשוי להחתים את שמו הטוב של אדם הנמנע עם החוג הנוצץ. המכתבים הוא קונה לא רק ממשרתים, כי הם בהרבה מקרים איזה חדל אישים צעיר שזכה באהדתה של ליידי פטייה. השרץ רחוק מלהיות קמצן. הוא משלם מאות לירות סטרלינג עבור פתק של שתי שורות והורס חיי משפחה. בלונדון יש מאות בני אדם ובפרט נשים המחווירים כשמזכירים את שמו. איש שאיננו יודע במי יטפל מחר. הוא עשיר וממולח ואינו חייב לעבוד מן היד אל הפה. הוא מסוגל להחזיק בקלף במשך שנים ולהוציאו מן השרוול כשהוא שווה זהב. אמרת שהוא גרוע משודד? והינני חוזר בי, השודד הולם בקורבנו כשהדם עולה לו לראש. שאוז אוגוסטוס מילבטון לוחד את קורבנו ברשתו כמו עכביש, מוצץ את דמו ומנפח את חשבונו בבנק. והחוק הבריטי אינו חל עליו? חל מבחינה תאורטית. למעשה החוק עומד מולו חסר אונים. שום גברת צעירה לא תשלח את הנבל לכלא לחודש-חודשיים, אם יש בידו להרוס את חייה לפני שייכנס. קורבנותיו אינם מעיזים להתגונן. הוא ייפול בידינו ביום שינסה לסחוט אדם שאין לו ממה לפחד. אך הוא חלק לקווה ערמומי כמו השטן. הרשת שבה ייפול טרם נרקמה. ועכשיו הוא בא לשוחח איתך. על מה? צעירה נואשת הפקידה את גורלה בידי. המדובר בליידי אבה ברקוויל שכבשה את לונדון בסערה בחורף שעבר. ליידי אבה עומדת להינשא לדוכס דוברקוט, אך מילבטון שם את ידו הקטנה על כמה מכתבים בלתי זהירים, בלתי זהירים ותו לא ווטסון, שכתבה מליידי לצייר נחמד אך אביון. ובכל זאת... די uh... במכתבים אלה להרוס את עתידה של ליידי אבה. מילבטון מאיים להעביר את המכתבים לדוכס, אם לא תשלשל לידו סכום אסטרונומי. כבר היה להיפגש עם השרץ כדי להגיע עמו לעמק השווה. גש לחלון ווטסון והסתכל, כרכרה מפוארת, צמד שוסים גזעיים, רקב הפותח את הדלת לפני אדונו, והגוץ השמן והקרח ב... במעיל הפרווה הוא צ'ארלס גוסטוס מילבטון. עוד רגע וייכנס אלינו. ווטסון, אם ינסה להוציא אותך מן הכלים, אתה חייב לצחוק. כי אם תנסה להטיף לו מוסר, הוא יצחק לך. יבוא. מר הולמס, נכבדי, כמה הצטערתי על שלא מצאתי אותך בביתך בביקורי הקודם. משום כך החלטתי לנסות שנית. מי הוא האדון הזה? אדם דיסקרטי? אפשר לסמוך עליו? זהו, ידידי ואמיתי דוקטור ווטסון. ורצונך שיישאר איתנו בשעת... אני דואג לאינטרסים של הלקוחה שלך. הנושא הנידון בינינו הוא רגיש... דוקטור ו... ווטשון כבר שמע את הסיפור מפי. אם כך, ניגש ישר לעניין. הודעת לי שאתה מייצג את ליידי אווה. האם נתנה לך ייפוי כוח לקבל את התנאים שלי? זה תלוי לא מהם התנאים שלך. שבעת אלפים, בזהב. ואלטרנטיבה? עומר oh, הולמס, נכבדי, ליבי נשבר בקיר כשאני נשכר. באלטרנטיבה. אם <laughs> הכסף לא יגיע לידי עד לארבעה עשר בחודש, לא תהיה חתונה בשמונה עשר. אתה בטוח? אני יודע מה כתוב במכתבים, והלקוחה שלי תעשה כל מה שהוא לה לעשות. יעצתי לה לגלות את ליבה לחתנה ולסמוך על רוחב ליבו. <laughs> <laughs> אני חושש שאינך מכיר את הדוכס. עוד מעלתו הוא אדם. שמרני. הוא לא ימצא דבר אסור במכתבים. ודאי שלא. המכתבים הם עליזים, רבבים, גלויים מאוד. ליידי אווה מדברת מן הלב אל הלב. אך אני חושש שהדוכס מדוברקורט לא יצחק כשיעיין במכתביה. אינך מסכים איתי? טוב ויפה. לא אנסה לשכנע אותך. בשבילי זהו עסק ותו לא. אם אתה סבור שזה ישמח את לב הלקוחה שלך עם מכתביה אל... השם לא משנה, אם מסרו לידי הדוכס, ודאי לא תשלם לי שבעת אלפים במחירם. עבדך הנאמן, מר הולד. חכה, מה, מה אתה נחפז? אינני רוצה להיות לתורה. נעשה כל מאמץ כדי למנוע אי-הבנה בשאלה עדינה כל כך. ידעתי שנמצא שפה משותפת. Okay. נסה להבין אותי. לידי אווה איננה אישה עשירה. היא עשתה מאמץ עליון וגייסה אלפיים. הסכום שבו נקבת אתה איננו כפי יכולת. אני, אני, אני פונה אליך בכל לשון של בקשה שתצמצם את דרישותיך ותחזיר את המכתבים תמורת הסכום שהזכרתי. אל תברתי. אם היא תעביר את הכסף לידך, תישאר השולחת שלי בלי פרוטה. מר הולמס, מצבה הכספי המצער של לידי אווה ידוע לי. אבל יש לה קרובים, יש לה ידידים, ומן הדין שיעשו מאמץ כדי לשמח את לב הכלה ביום תלולותיה. ואפשר שטרם קנו מתנה. <laughs> אני מבטיח לך שצרור מכתבים זה ישמח את לב הגברת יותר מכל כלי אחר שנאה ומכל הסדינים והכריות של לונבון. <laughs> זה... זה בלתי אפשרי. הרשה לי להזהיר אותך, מר הולמס, במצבים מסוימים העקשנות איננה מעלה, כי אם אסון, טועות הגברות שאינן עושות מאמץ עליון ברגע המכריע. הסתכל במעטפה הקטנה הזאת עם סמל היוקרה נץ פורש כנפיים. הערב אינני רשאי לגלות לך את שם הכותבת היפה, אך לא יאוחר ממחר בתשע בבוקר, יימצא המכתב בידי בעלה. וזאת משום שליבה לא נתן לה להמיר את יהלומיה בזכוכית ולהעביר את הפדיון לידי. זוכר את אירוסיה של מרילין מיילס לקולונל דורקינג? אה, oh, זו הייתה אהבה במבט ראשון. אך יומיים לפני החתונה הופיעה ידיעה קצרה במורנינג פוסט, cóSwiss, לא יותר מחמש שורות, ו... הכל נגמר. לא תאמין, אבל בסכום מגוחך, 1200 סטרלינג, אפשר היה לסתום את הפיות המרכלים בעוד מועד. מה, זה לא מרגיש? והנה אני מוצא אותך, אדם מנוסה ומיושב בדעתו, מתמקח על כסף עלוב, כשהמדובר באושרה ובעתידה של הלקוחה שלך. או, oh, מר הולמס, אתה מאכזב אותי. שמעת מה שאמרתי. אין לה יותר ממה שהציע לך. מוטב שתיקח את הכסף במקום להרוס את חיי הצעירה, מעשה שלא יביא לך תועלת. טעות בידך, מר הולמס. חשיפת עברה של לידי אווה עשויה להביא לי תועלת מרובה, האם כי לא במי שערים? אני מטפל בשמונה ואולי בעשרה מקרים דומים. אם יוודא לגברות הנוגעות בדבר של לידי אווה התעקשה ובאה על עונשה, ודאי תגמשנה את עמדותיהן. תפס אותו בערפו ווטסון ואל תניח לו להימלט! ועכשיו, ידידי, הבה ונראה מה אתה נושא בארנקך. פרט למעטפה ריקה עם הנץ. מר הולמס, מה אתה נחפז, מר הולמס? שמך הולך לפניך, ואני ציפיתי לצעד, נאמר, מקורי מצידך. משום כך הצטיידתי באקדח, רואה? <laughs> גדולים וחכמים כבר נישאו כוחם במעשה אלימות, והעלו חרס בידם. לא בכדי לקחתי שיעורים בצליפה, ואני יודע שהחוק יתמוך בי אם אפגע בך בתוך הגנה עצמי. אגב, אתה יוצא מההנחה שהבאתי את מכתבי הלדי איתי, אה? שוב טעות. המכתבים נעולים בכספת, בביתי. ועכשיו, התסלחו לי רבותיי, שמחתי לשוחח איתכם בניחותא, אך יש לי עוד שתיים-שלוש פגישות בעיר, והדרך בחזרה לביתי בהמסטר ארוכה. ערב מבורך. אין ברירה, עלינו לטפל בשרץ בדרך אחרת. ווטסון, בגדי העבודה שלי, מקטרת החמר שלי, ועכשיו נדביק שפם פם קטן ו... ושמה תחפוש את הולמס. לא הולמס, תומי אטקינס, המקצוע השרברב, והשרברב נחפז לדרכו. <laughs> זה לאן? להמסטד. מתי תשוב? ביום מן הימים. כך פתח ידידי במסע נגד צ'ארלס אוגוסטוס מילברטן במשך ימים ולילות נהדר מן הבית והסתיר בפניי את תוכניותיו. בליל חורף סוער חזר צוחק, הסיר את התחפושת יחד עם אספם ואמר... וואטסון! היית מגדיר אותי כגבר המבזבז את זמנו על חיזורים? להפך. אם כך, תופתע לשמוע שאני מאורס למשרתת של צ'אוז אוגוסטוס מילבטון. אלוהים, אני רואה, לשמה. הייתי זקוק למידע. ולמעלה השגתו מצאת לנכון? לא הייתה לי ברירה. לידיעתך, אני שרברב מצליח, ושמי הוא הנרי אסקוט. אני יוצא איתה מזה שבועיים. היא אוהבת לשוחח איתי בארבע עיניים. אלוהים, כשאני נזכר בשיחות האינסופיות שניהלנו, מכל מקום, באתי על שכרי. אני מכיר את ביתו של מילבטון כשם שאני מכיר את כף ידי. והנערה הולמס? אל תדאג, דוקטור, אינני מחזרה יחידי. יש לי יריב שוודאי ינחם אותה על העלמי. אה, אחי לילה. אתה אוהב רעמים מוברקים ורוח סערה? כשהם משרתים את מטרתי, מדוע לא? וואטסון, הלילה הזה אני עומד לפרוץ לתוך ביתו של מילבטון. אלוהים אדירים, הולמס, חשבת על הסכנה הכרוכה בדבר? אם תיתפס זהו סוף הקריירה שלך. החברה תוקיע אותך, ומילבטון יצהר? שקלתי את כל האפשרויות, דוקטור. ודאי תסכים איתי שהמעשה מוצדק מבחינה מוסרית, אם כי מבחינה חוקית זהו פשע. אינני רואה אפשרות אחרת להחזיר את המכתבים. ללדי אווה אין כסף והיא איננה מוכנה להתוודות לפני מחר מסתיימת האורכה שנתן לה השרץ. אם לא נשיג את המכתבים הלילה, הוא יהרוס את חייה. בינינו לבין עצמנו, וואטסון, אני מנהל קרב עם צ'ארלס אוגוסטוס מילבטון. הוא ניצח אותי בסיבוב הראשון. נראה כיצד ייפול דבר בסיבוב השני. מתי אנחנו יוצאים לדרך? אנו, אין בכוונתי לקחת אותך איתי. אם לא תיקח אותי, גם אתה לא תצא. מילה של גבר. אכנס לתחנת המשטרה הקרובה ביותר, ואספר שם כל מה שאני יודע, אלא אם כן תסכים להתחלק איתי בהרפתקה. חושש שהפעם לא תוכל לעזור לי. מניין לך? אינך נביא. אינך יודע כיצד יפול דבר. מכל מקום דעתי נחושה. כרצונך, דוקטור, כרצונך. במשך שנים התחלקנו בדירה אחת, אפשר שהלילה נתחלק בתא אחד, בכלא. ללילה הזה התפללתי, תמיד רציתי לנסות את מזלי כפורץ. הבט, כבר הכנתי את כלי הפריצה, איזמל, שלושה מברגים, כפפות, מפתח גנבים. יש לך זוג נעליים שקטות? יש לי נעלי טניס עם סוליות של גומי. מצוין, מסכה יש לך? אני יכול לגזור מסכה ממשי שחור? Mm, אתה מגלה כישרונות בלתי צפויים. תכין שתי מסכות, אחת בשבילי. מה השעה? תשע. תחילה נשה ונאכל ארוחה קרה. מילבטון הוא יצור של הרגלים, נכנס למיטה בעשר וחצי. אנחנו נצא להמסטד באחת עשרה. אם ישחק לנו המזל, נחזור הביתה בשתיים לפנות בוקר עם מכתביה של ליידי אבה. מכתבים נעולים בכספת בחדר העבודה, וחדר העבודה סמוך לחדר המיטות, בדומה להרבה ברנשים קטנים המרבים לזלול בשעה מאוחרת, ישן מלבטון כמו דוב, אומרת אגתה. מי זאת אגתה? אגתה היא כלתי. בשעות היום נמצא מזכירו המסור בחדר העבודה, משום כך דחיתי את ביקורנו לשעות הלילה. כלב יש לו? יש איזו מפלצת איומה משוטטת בגן בשעות הלילה. הצעתי לאגתה לסגור אותו בחדר אם היא רוצה שאמשיך לבקר אותה, והשבוע ביקרתי אצלה לילה-לילה. עיניך רואות דוקטור, כל החלונות חשוכים. הכל מסתדר לפי התוכנית. אחריי ווטסון, מאחורי הבית יש חממה המובילה ישר לסלון. כדי לפתוח את הדלת לחממה, עלינו רק להוציא זגוגית. זהו, תן לי את ידך דוקטור, ואף לא הגה. בניגוד לבני תמותה רגילים, היה שרלוק הולמס מסוגל לראות בחושך. לאחר שהוציא את הזגוגית ופתח את דלת החממה מבפנים, משך אותי אחריו, ואני בצמחים מה מחליקים על פניי. שוב פתח דלת, וריחו של סיגר הוואנה עלה באפי. הוא החזיק ביד השמאלית שלי, בה ימנית מיששתי מעילים תלויים על הקיר, והבנתי שאנו עוברים בפרוסדור. שוב נפתחה דלת, ומה שהוא חי זינק לקראתי. איפה אנחנו? בחדר העבודה של צ'ארז אוגוסטוס מילברטון, השרץ ישן מעברה השני של הדלת הזאת. והארון הירקרה כזה? הכספת שבאנו לפצח. הולמס? מה? הדלת למרפסת פתוחה. Mm, זה לא מוצא חן בעיניי. בכל הלילות הוא נועל אותה. מה עליי לעשות? שים עין על שתי הדלתות. אם מישהו ייכנס בדלת הפנימית, נברח דרך המרפסת, ולהפך. ואולי נסתתר מאחורי וילונות הקטיפה. הכל ברור? ברור. אני מעדיף שלא להדליק אור ולעבוד לאור האש שבאח. הוא עבד בשקדנות, אך בנחת. פיצוח כספות נמנה עם תחביביו של ידידי שיונה קולמס. הוא שש להתמודד עם הדרקון הירקרק ששמר בבטנו את סודותיהן של עשרות בנות טובים. ואז... בבקשה, הנה חראות ווטסון? השרץ אוהב סדר. את המסמכים שגנב סידר בתוך מעטפות לפי סדר האל"ף-בי"ת, ועל כל מעטפה רשם את שם הגברת. עלינו רק להוציא את המעטפה של ליידי אווה. חכה, מישהו בא. הנני שומע שום דבר. אבל אני שומע. אלה hey, צעדיו של מלווטון. אין ברירה, נסגור את הכספת. נאסוף את הכלים ונסתתר מאחורי הוילון, מהר. אמרת שהוא ישן עכשיו כמו דוב? תראה אותו מציץ בשעון. קבע פגישה ודפקה באחת בלילה. ואם יבחין שהכספת איננה נעולה? אדע לטפל בו. שומע? מה? צעדים על המרפסת. אה, איזה לילה. איגנסי, פתוח. איך חרט? בחצי שעה. עכשיו אתה מבין מדוע לא נעלת הדלת? באת לפגישה כשפנייך רעולים בציב? נערה זהירה. אני מת לישון. לא יכולת לבחור בשעה יותר נוחה? אני מבין, הרוזנת היא גברת מחמירה, אבל הלילה תוכלי להיפרע ממנה. מה את רועדת? קחי את עצמך בידיים וניגש למלאכה. שלחת לי פתק למור שיש בידי חמישה מכתבים העלולים להכתים את שמה הטוב של הרוזנת דלבר. את מעוניינת למכור את המכתבים, אני מעוניין לרכוש אותם. עכשיו עלינו להגיע לעמק השווה במה שנוגע למחיר. <אח> ברור שעליי לבדוק את המכתבים תחילה, אך אם זהו חומר קריאה מלבב. אלוהים, זאת את. אני. זאת איננה חדרנית, זאת מילאיתי. האישה שהרסת את חייה. <laughs> הכל באשמתך, יקירתי. הזהרתי אותך, אבל את התעקשת. הכרחת אותי לנקוט בצעדים קיצוניים. זה כאב לי כי יש לי לב חם ורגיש. אינני מוכן לפגוע בזבוב. אבל מה יכולתי לעשות? עסק הוא עסק. קבעתי לך מחיר, מחיר נוח מאוד. ואת סירבת לשלם. ואתה שלחת את המכתבים אל בעלי. והוא, האדם הנעלה ביותר, האצילי ביותר, האדיב ביותר, הוא מת בלב שבור. בלילם השבתי אליך דרך המרפסת הזאת וביקשתי רחמים, ואתה צחקת לי בפנים, כפי שאתה צוחק לי עכשיו, אם כי אני רואה ששפתיך רועדות. לא ציפית לשוב ולראות אותי הלילה. את לא תצליחי להבהיל אותי. עליי רק להרים את קולי ומשרתיי ייכנסו ויעבירו אותך לידי המשטרה. אבל ליבי טוב עלייך, ואני מוכן להתחשב בצערך. לא אנקוט נגדך בצעדים אם תעזבי מיד ותבטיחי שלא תוסיפי להטריד אותי. אתה הרסת את חיי. אך חייהן של אחרות לא תהרוס. באתי לשחרר את העולם מנחש ארסי. קח <ח> את זה, כלב! וגם את זה! חיסלת אותי בת כלום. תודה לאל. תודה לאל. נעלמה. לאחר שהעירה את כל הבית, סגור את הדלת על בריח ווטסון, מיד ישימו עלינו מצור. עליי לגמור את המלאכה. איזה מלאכה? מילדי חיסלה את השרץ, ואני מתכונן לשרוף את ירושתו. כדי שהמכתבים שקיבץ בכספת לא ייפלו לידיו של סחטן אחר. גם את השער מעלו. לטפס מעל החומה! מישהו תפס אותי ברגלית? תבעל בפניו וקדימה! למוחרת בבוקר שתינו קפה ואישנו מקטרת, כשגברת האצסון הכניסה אלינו ידיד ותיק. מוצר מבורך, מר הולמס. מה שלומך הבוקר, דוקטור וואטסון? מקווה שאינני מפריע. חלילה, מפקח. אני תמיד שמח לראותך לסטרייז. תרשי לי לשאול אותך אם אתה עסוק מאוד הבוקר. מעולם אינני עסוק מדי כדי להקשיב לך, מפקח. אני מעוניין להיעזר בכלל בתקרית של המסטד. המסטד? האל ישמרנו. מה קרה בהמסטד? רצח בנסיבות בלתי רגילות. ידוע לי, מר הולנס, שאתה מתעניין בתקריות יוצאות דופן, והייתי אסיר תודה אם תלווה אליי למגדלי אפלדורן ותיתן לי עצה של מומחה. אנחנו בסקוטלנד יארד עוקבים זה כבר אחרי צ'ארלס אוגוסטוס מלבדון. בינינו לבין עצמנו, מר הולנס, הוא היה טיפוס נאלח. ידוע לנו שאסף מכתבים והשתמש בהם למטרות שחתנות. בליל אמש נשרפו כל מסמכיו באש. מה אתה אומר? מילברטון נרצח, אך הרוצחים לא לקחו איתם כבצים בעלי ערך. ודאי היו אנשים בעמדת מפתח שחששו מהחתמת שמם הטוב. אמרת רוצחים. אתה רוצה להגיד שיותר מפושע אחד פרץ לבית. שני אנשים רעולי פנים מעורבים בפרשה. כמעט שתפסנו אותם בשעת מעשה. תפיעות הנעליים שלהם שמורות בידינו. כמו כן יש לנו תיאור. האחד ברנש גבה קומה וצנום היה זריז. הוא נמלט הראשון. עמיתון נחלץ מידי העוזר לגנן רק אחרי מאבק נואש. זה היה ברנש לא גבוה במיוחד, אך בריא עם עורף דשן, ושפם עבה שהטיץ מתחת למסכה שחורה. אה, זה תיאור כוללני מדי. הוא היה יכול להתאים גם לווטסון. מה? אתה צודק, ממש ווטסון. אני חושש שלא אוכל לעזור לך פעם לסטרייד. שמעתי על השרץ הזה מלבטון. בעיניי היה אחד האנשים המסוכנים ביותר בכל לונדון. הוא נמנה עם המקרים החריגים שהחוק אינו חל עליהם, ואלה מצדיקים נקמה פרטית. סלח לי, מר הולמס! מצטער להסתרד, אבל אינני מוכן להיכנס לוויכוח. החלטתי נחושה. הסימפטיות שלי לצד הרוצחים, ואני מסרב לטפל בתעלומה של צ'ארלס אוגוסטוס מילטוטון. האזנתם לאחריתו של צ'ארלס אוגוסטוס מילברטון, מאת ארתור קונן דויל. עיבוד ובימוי, מיכאל אוהד. השתתפו, שרלוק הולמס, יוסי גרמבר, דוקטור ווטסון, יהודה עפרוני, מילברטון, אלברט כהן, האלמונית, שפרה מילשטיין, מפקח, לסטרייד, אריאל פורמן. עוזרת ההפקה, תמר הראל, ביצוע תכנין, מועז גלמי. בשבוע הבא, באותה שעה, המשך הרפתקאות שרלוק הולמס, בתוכנית הקבלן שנעלם.